non tenia non tenia che vai a rapir o cocheru cabo tenia canzanya beño canzanya beño a rapir o cocheru cabo tenia ha huwa che roa de ala ha huwa che roa de ala ha huwa che roa de Ela teña viño teña viño que me dea un poquillo que non o teña que non o teña que vaya rápido unha botella teña viño teña viño teña viño Así cantan estes gaiteiros ou estes componentes do grupo que empallou que acaban de publicar este disco extraordinario que te chaman once anos mallando. E xa temos outro lado do fío telefónico a Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Gracias por ¿Eh? acompañarnos eh, en este día frío. Eh... Bueno, aquí temos un día frío efectivamente, pero ata hai moi pouquinho Pois, eh, deixouse ver o, o sol, o cal temperaba un pouco o ambiente. Non? Ora mesmo... Eh, está se estamos así entre o e fusco, já <risa> cando empezan a baixar as temperaturas, e ¿no? aí aí así aparecen mentres que aquí o mellor ainda falta un bocadiño, non? Sí, bueno, bueno pois pues, aquí... alegróme moitísimo. Que tal como van esas ya... um, uh, propostas bueno, que parece, por aí aparecen con respecto ao idioma e eh, que parece que hai rebulideira revol, regional, non, por aí? Bueno, en tanto a A lingua é un pouco de polémica sí. eh, penso polo uso do, do galego no, bueno, das lingüas das, das, de todas as linguas do catalán do usquear sí. e do galego no senado, no non? senado Porque, sí. Sí. Eh, creo que foi, se non me equivoco a María Jesús Sainz que se negou a falar en, es, sí. en galego es, pero bueno temos que imos, te, te ir acostumándonos non? Eh, claro, cando na propia terra fixeron o que fixeron coa nosa lingua están cada vez facendo sí, todo o sí. posible pois, eh, para que non sí teña o menos eh, presencia, presencia posible, pois que ímos facer non? Bueno. <risas> bueno, contanos eh... contanos cousas que agora mesmo o, bueno, aparte sí. de, de, de, de ir probando xa os xantares de, de, de, de inverno de entroido, un lacón, esas cousas pois pues, hai que ir preparando tamén os cousas para, para este esta temporada que ven en fría, non? a comida, despois da de, de fin de semana na pasada na, na fonsagrada, pois pues, hai que darlle un pouco de, de descanso claro. porque ali eh, pues, as comidas son Fuente. son fortes e eh, de, de calidade ¿no? a parte sí, sí. que, bueno eh, foron, como xa falamos outro día, unhas xornadas sobre o estudio sociolingüístico da, da comarca do EUNAVIA pois pues, moi interesante, é es que esperemos que teña continuidade para claro para outros anos, non? É de, con, con, con grandes espadas na participación, eh? Exactamente. Sí, sí, sí, sí. E ainda falaba eu, eh, un pouco coorganizadora, porque aquí en Pontevedra están celebrando unhas xornadas de, sobre toponimia, que a verdade é superinteresantes, claro. eh, sobre todo, bueno, eu escutei xa, máis veces a Gonzalo Navaza, que é unha das persoas que máis sabe de, de toponimia aquí na Terra, E incluso vai haber un día, o sábado que ven, unha saída de campo para estudar a toponímia dun, aquí dunha zona moi interesante, é es que non estaría mal que se celebraran en, en moitos outros sitios de Galicia, porque a, a toponimia está cargadísima de información eh, que se vai perdendo. Hai, hai pouco, pois falábanme de... Por así, bueno, xa hai tempo que lembro un artigo de Alonso Montero que falaba da toponimia que quedou asolagada nun, nun encoro dali de, por onde é el si, si, na Arnoia sí. to, exactamente, sí, sí. o mesmo no, no espazo que ocupa o, o Carrefour en vivo, a cantidad de topónimos que ali quedaron sí. <ríe> pechados entre os muros do, do Carrefour, non? si, sí, si, sí, si sí. Bueno. Eh, bueno, pero hai un, un gran disgusto tamén en, en Galicia eh, entre todo o mundo, pero sobre todo tamén entre os taberneiros porque esto, este malestar recolhía o Ángel Vence esta semana na, na, no seu artigo no, no Faro de Vigo mm. eh, pol, porque claro, Papa, pois, sabedes que botou o peche no, no purgatorio Ah, sí? Claro. Eh, claro, entón esto, pois, afecta a Santa Compaña que... <risa> É eh, eh, como botar, botar o peche A Santa, Santa Compaña Imagínate como se As, as ten... almas errantes, non? Como, como errantes Ten tanta popularidade aquí Como pode ter o apóstolo Ou as nécoras Ou os centolos Ou algo desto non? Sí, sí. Entón, pois, pues, todos estes eh, Estas almas en penas Que andaban un lugar para outro Estaban no purgatorio E ahora, pois, pues, terán que que buscar a cubillo noutro, noutro sitio, <risa> no museo, ou noutro lado. Eh, queixase a xente tamén, porque sabemos que, por exemplo, nos petos das ánimas, toda a xente pois, deixaba as súas monedinhas para que estas almas en pena, que es casi sempre saen pola noite, pois poidesen ter un... pa tomar unha chiquita nas, nas tabernas, non? o cura dera un, rempun, un responso. Exactamente, sí, sí. e agora pois que incluso os taberneiros, pois que din que notan moito o tema do o, o tabaco, o descenso na súa caixa, pois imagínate que ahora polas noites que deixe tamén de, a Santa Compaña de poder eh, tomar a súa chiquita en nalgúnas tabernas, non? Que esto xa o recollía eh, Cunqueiro nun, nun dos seus artigos que falaba de que nunha ocasión 28 ánimas do purgatorio que na Santa Compaña entraron nunha taberna de, de Mondoñedo. Eh, bueno, ali tomaron unhas cantarondas de Ribeiro e eh, o aterrizado o, o aterrorizado dono, pois, non se atreveu a pasar desa conta. Pero eso non quer decir que non levaran dinero, porque nas, nos petos das ánimas, pois, sempre hai unhas, claro. unhas monedinhas, ah, non? Claro, sí, sí. E eh, eh, bueno, eh, que vai pasar agora, por exemplo, decía tamén Ángel Vence cos, Con todas estas almas en pena que, Sobre todo en América, que se er, erguían pola noite Para ir a, a votar o seu voto eh, eh, que Había moita xente, que, estes recaudadores de votos Que adoitaban a aos cadáveres dos emigrantes pois a, a salir do, do cadaleito cando había eleccións para ir a, para ir a votar non? entón, bueno pois todo isto se non se lle pon remedio pois vai, vai desaparecer co peche do, do purgatorio do papa. Eh... <risas> muy é un detalle sí. moi ocurrente o feito de, de, sí, sí, de sí. combinar precisamente o, a, o a, A, as almas en pena nos, nos, a nosa santa compaña coa desaparición do, claro, claro. do, do purgatario sí, Ame, sí. lembrome agora, por exemplo, que en un artigo de, de Xa, xaianos de Ramón Chao eh, nun xornal aquí de, de Galicia que falaba da, da novela de Pedro Páramo de Juan Rulfo mm. que o o director de cine galego, Carlos Velo, fixera unha versión para o, para o cine. Entón, nunha entrevista, preguntaba-lle como se meter a, a bueno, levar o cine esa, esa, esa novela. Non? E decíalle, decíalle Carlos Velo, decíalle, Pedro, eh, Pedro Páramo eh, de, debería de ser considerada unha novela galega explicoulle que Pedro Páramo era un apelido moi frecuente en Galicia uh -huh. que a acción na novela desenvolvías en Jalisco que antigamente se chamaba Nueva Galicia e, e dicía Carlos Velo de que o feito de que os mortos convivan cos vivos pois, como pasa na novela de Pedro Páramo eso se, dona, eso se dá na Santa Compaña que, que é propia aquí de, de Galicia ¿no? uh -huh. entón, uh -huh. bueno, claro. pois pues, Na Santa Compaña sabemos que, que adoitaba ir encabezada por unha persoa viva uh -huh. que en, entre as súas mans levaba unha cruce tamén levaba un caldeiro con auga bendita eh, pois detrás ían as ánimas con costirios eh, sí, accesos sí, eh, sí. Non? Eh, ademais din que a súa presenza se facía notar tamén polo, polo cheiro non? a ceira queimada non? Uh -huh. eh, que o seu paso ademais seguía como un, una, un, como se fora un vento ¿no? eh, a persoa que, ve, que ia diante da procesión pois podía ser tanto un home como unha muller eh, creo que dependía un pouco de seu patrón da parroquia era un santo ou unha santa o que levaba a cruz en, en ningún momento pois podía volver a cabeza nin, nin renunciar aos seus cargos eh, eso seria o liberado de, do seu cargo cando atopara outra persoa polo camiño eh, a que pudese entregar a cruce é máis é o caldeiro non? entón, uh -huh. nese momento, outro pasaría a, a sustituílo pues eh, eh, Perdona, que, que te interrumpa Xul eh, digo que este ano que se celebra o centenario da, do nascimento de, de Cunqueiro centenario de Cunqueiro pois ao mellor tere desa ocasión de, de, non sei facer máis profundidade de... de de estudio sobre estas obras de él, non? algunhas dos, dos seus traballos iban moi relacionados precisamente coa, coa Santa bueno, Compaña, non? Bueno, o certo é que mesmo xa fixen mención antes do escrito ese un artigo no que falaba da visita a unha taberna de Mondoñedo mm -hmm. pero hai na editorial Tusquets hai recóllense, hai varios libros sobre, sobre Cunqueiro Eh, un deles, pois, por exemplo eh, viaxes imaginarios irreales que, que precisamente teño aquí eh, un dos artigos que aí se recolhe pois, titula-se As benditas ánimas vou eh, ler aquí un anaco sí. di Conqueiro cun, eh, conviene advertir que cosas tales contra lo que creen algunos, solamente se dan en pueblos moi intelectuales e moi espirituales a la vez pueblos que como Bretaña, Irlanda y la propia Galicia son intelectuales y espiritualmente hablando de una riqueza incomparable no se creía en nuestra Galicia al rendeiro de la Estadea Estadea es otro de nomes que, sí. que se conoce a Santa, Santa Compaña, Santa Compaña ¿no? eh, al, decía, al rendeiro de la Estadea que se acercaba a decir que venían los obligados y precisaban de misas y ofrendas por sus almas y el rendeiro recibía limosnas por el aviso, limosnas de castañas, miel y pan-trigo, en hogazas de no menos de cuatro libras. En la carballera de Bouzás, en tierra de Miranda, los pies de los fieles de la estadea pisaban las hojas secas del sendero, y se detenían junto a la fuente del pontigo, a beber del agua fresca, como sujetos de un voto osírico. El que esto escribe nunca vio la compañía ni la estadea, Ni encontró cera negra al pie de los cruceiros, donde dicen que la gotean las almas de los condenados al infierno frío en sus días penitenciales. Pero vio en casa de los Sermida, en Mosteiro de Pol, la pamela de Doña Claudia Aldegunde. Doña Claudia había vivido en La Habana, donde su padre fue teniente de oficinas con el capitán general Blanco, marqués de Peña Plata. Y ya vecina de Mosteiro, volvió un par de veces a Cuba, que tenía ya intereses. Cuando se puso a morir de una tisis galopante, todo se le volvía a decir, ¡Ay, se poidera volver a Cuba a desfacer o feito! Alguna trampa había dejado allí. Murió y, como había mandado, la enterraron con su mejor traje y la pamela violeta con romito, ramitos de cerezas. Pasaron años, doce o más, y un día encontraron cerca del río, colgada de una alta rama de un amieiro, la pamela de Doña Claudia. Nueva, como salida del comercio, Con lo cual todos sus parientes y amigos que sabían sus ganas de volver a Cuba arrepentida concluyeron que andaba por allí en espera de barco, en Coruña o en Vigo. O que ya la había tomado, dejando la Pamela como aviso. La Pamela la conservan sus sobrinos nietos. Eh, Cusa certa esto porque remata diciendo Conqueiro Estas manos la tocaron. <risa> se que Interesante, interesante. Oye, mira, chegónos aquí precisamente á redacción unha noticia do Consello da Cultura Galega que organiza faladoiros para todo este ano relacionados precisamente con Conqueiro e algun deles eh, moi interesante, é por exemplo, o que está dedicado ao mundo céltico a Bretón, na obra de Alba Conqueiro que se celebrará en novembro en Ferrol. E ten previsto para outubro, aí, precisamente en Pontevedra, Que os intelectuais galegos e o franquismo Relacionado tamén con Queiro, lóxicamente Pois sí, sí. seria bonito uh, Eso eh, Para que data? En que data me dice dice que o, o de Pontevedra ah. Será en outubro Pero que no Consello da Cultura Galega seguro que darán in, Información e de, darán vos sí, sí. Digou que pues, alguna, Bueno, eu supoño que serán moitos os actos Que se leven a cabo sobre Álvaro Cunqueiro. Tamén aquí en, Ponte... en Pontevedra dedicaron este ano a Joan Manuel Pintos tamén. Sí. E eh... sí, sí, sí, sí. eh, bueno... Pues... Vale pois xa nos terás tanto de todas estas cousas que se, bueno, que se están a facer con xente tan importante na nosa cultura como eso, como que acabas de mencionar de Álvaro Conquiro que además acabas de relatarnos un, un, un trozo un anaco feiticeiro relacionado co, co ese mundo que, que nos acaban de, de facer desaparecer por, por arte demasiado pues, eu creo de que na, o Papa vai a reconsiderar o feito porque non se deu conta do enorme dano Que, poidía, que podía causar aquí a a a a este recuncho daqui de, de de, de, de la península Ibérica, ¿no? aterra, sí, sí. Bueno, Julio, que seguro que tes moitas máis cousas que facer eh, sinto moito que eh, estorbarte a molarte neste momento que sei que tes no, un outros... absoluto eh, eh, Solo decir xa que estamos tirando da, da Santa Compaña, pois pues, hai un libro que de Joan Rodríguez Cuba e Antonio Reigosa e José Miranda que de dicionario dos seres míticos galegos, publicado por Xerais que fala, recolhe moi ben o tema da Santa Compaña e que tamén foi un tema tratado por antropólogos como por exemplo Carmelo Lison Tolosana que ten un libro que é eh, La Santa Compaña, fantasías reales, realidades fantásticas ou algo así, non? Uh -huh. Eh, bueno, estou entón xa, si che parece remato, eh, si no, no, un momento, antes antes de rematar. E xa que estávamos falando de, de, de libros e eh, de publicación, aí había unha publicación que estaba pendente túa, me parece, ¿non? Bueno, eu esta <risas> cousa así, porque é un tema, e outro día falaba a Linfosa Grava con, con Enrique Costa, o catedrático literático aquí de Quinte, sí. de Vigo, porque o, É difícil de publicar o, o que eu teño en papel, sería máis ben para un na publicación fácil, eh, a través de, de digital, de tipo, non sei, eu non sei como está mirándolo o asunto. Entonces, vale, se si vale. digamos hai algo máis, pois pues, vale. xa non non tinc nese aspecto. Bueno, no, no, eu, no, insisto no. por o feito de que, colle, sí, é, bueno, un... é un traballo moi amplo sí. e eh, ten difícil pues, edición en papel, son vale. moitos moitas follas, no? Que sería vale. sí, demasiadas. Sí, sí. Mm. Ven, eh, no, ibas a decidíase decir algo con respecto a... Que, no, é que sí. simplemente que rematar con un libro que saiu pois, de, do, do chamado o Poeta do, do Mar de Bernardino Graña ah, Bernardino. que un, son casi 50 anos de, de poesía o libro titula-se Ser auga, darse en auga medio século, 1958-2008 eh, Bueno, hai poemas pois, de de todo tipo desde o Cabo do Home, as augas atlánticas tamén eh, falando da emigración eh, do, de Bernardino Graña decía que o, o poeta do mar uh -huh. entón remato cun poema moi curto eh, de, precisamente de, de Bernardino Graña que fala de canción para ir ao mar de pesca uh -huh. eh, para que anden gordos todos os nenos e polo agosto haxa máis festa imos buscar xunto das illas unha cordina, unha faneca, un abadexo, unha morea, para que en Galicia cheiren as fábricas de salazón e máis de conserva, imos ao mar con arpón ou liña, a pescar rincha, congros e alcriques, moita pescada, unha balea, para que as mulleras berren na praza e haxe ruído polas tabernas, traerei con nasa, con rede ou fisga, e polbos, muxos e nécoras, meros e sarbos, sollas e vieiras e de pescare con xeito ou vaca, con bou ou cunha pobre gamela, unha centola, xouba e sardiña, un rodaballo, unha doncela. Imos o axexo, imos o escuro, cando ardentía ou a lúa chea, e aseñaremos por estas rías o lombrigante, bonito duro, moitos xurelos, a palometa, un ollo mol, unha zapata, un peixe sapo, un furareas, a robaliza, a maragota, o pinto, a raia e toda a pesca. Eh, carai, bueno, carai, carai Eso é es marisco E eh, eso é es, eh, Delicias do mar da nosa ría ¿no? Efectivamente Que tú estarás a tastar Casi constantemente, non? Porque estás o caronciño Perdón, ah, que Digo que estarás bueno, a tastar casi constantemente Porque estás o caronciño da ría Oxe Falaba, por exemplo, con unha persoa que ten aquí Bateas Que hai así, bueno, certo disgusto Polo o tema das das vieiras, que parece ser que hai bastantes zonas afectadas por unha toxina xa de hai, sí, hai de tempo e non, non poden comercializalas xa, pero as vieiras son un, un elemento máis da nosa ría unha un, sí. un, un, riqueza máis pero... bueno, ao, a, a xente coinciden que as rías están xa bastante... explotadas eh, si, sí, demasiado soportan sí. <risa> demasiado pesca, non? Sí. Entón, pues, non, dan, non dan regenerado eh. Bueno, pero que ao, eh, o pouco que chener que eh, eh, eh, delicioso de gustar, non? Sí, bombe, o, o peixe daqui da ría, pois eh, sempre penso que, penso que ten eh, calidade, non? Sí, sí, sí grasias, gracias. Bueno, Julio, que che agradezo moitísimo que saibas que nós, agra... bueno, pois pues, sempre estamos o asexo, o asexo, como ti dicías, aí sí. momento ¿no? con esa poesía, coa axuda tua, mm, charla de túa, conversa conosco, eh sempre nos eh, ilustras con cousas novas e importantes, e interessantísimas. Bueno, agardamos que a vindira semana volvamos outra vez a estar contigo, eh, ao mellor non podo estar porque teño un compromiso teatral eh, en Sabadell, pero Seguro pues que nuestro yo, amigo Sergio estará contigo. Yo, pues hombre, no, ya hablaremos porque... Coincide precisamente, eh, falaba destas xornadas de topolimia, ah, vale. e o sábado que ven hai unha saída, ah, vale. que é un autobús, non sei exactamente vale, vale. onde é, pues... eh, que vai ser todo o día, pero bueno, supoño pues... que a esa hora pues, que estarei... Pues non haberá ah, problema. Tú sabes que, que precisamente o nos agradecemos che sempre o, o teu traballo e a tua colaboración, pero que se si en algún momento hai que... Ben. No sé, sí, no puedes estar, o, uh -huh. bueno, pues, o, no sé, saberemos lo disculpar. Muy bien, Muy bien pues un, un saúdo y de acá el próximo sábado. De acá el próximo sábado, Julio. Uh -huh. uh -huh. Voltamos a poner en payú para todos ustedes. Ai que me parece tão me botar, minha naica me parece tão me botar, no se café, que todinho mas miñanhos entre todos, café, que todinho mas miñanhos, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la entre térmicas eólicas e en conos entre térmicas eólicas e en conos que agora queren armar nucleares para todos que agora queren armar nucleares para todos ai la la la ai la la la ai la la la la ai la la la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 a turcios de verra que tamén na fuleiana hai que coigar esta terra que tamén na fuleiana hai que coigar esta terra ai la la la la ai la la la la la la ai la la la la